HÁBORGÓ KÖZÖNSÉG Uram, magánál mennyi az idő? Szerintem már rég el kellett volna kezdeni az előadást. Ha nem is rég, de két perccel elmúlt az előre jelzett időpont. Eléggé felháborító, hogy ilyen felelőtlenül bánnak a törvénytisztelő állampolgár pénzével. Nekem mondja, sok előadáson voltam már, de ennyibe sehol sem került egy jegy. Tényleg, mit húzzák az időt? Úgy tudtam, hogy itt nem lehet csak úgy ukmukfuk csúsztatni. Maga volt már ilyen típusú előadáson? Még nem. Azt mondják rendkívül izgalmas, mint egy adrenalin bomba. Nagyon serkentőleg hat, hetekig feloldja az embert. Nekem is hasonlót meséltek. Ideges vagyok, meg izgulok is. Nem értem, miért nem húzzák már szét a függönyt, itt lenne a kezdés ideje. Mit piszt az a két ember ott elől, olyan barjúnak költözötten? Azt hiszem érintettek, de nem tudom. Amint egy negyven néző az egész teremben halk morajlásba fogott, jelezve: Na de kérem, ne játszanak az idegeinkkel, kezdjék már azt a nyavajás előadást. Végül is az idő pénz. A függőny túlsó oldalán a főnök még tíz perccel korábban odaszólt beosztottjának. Barátom, állítsd öt perccel vissza az órát. Ennek ugyan semmi jelentősége sincs normál körülmények között, de ebben az esetben az az öt perc annyi, mint öt, esetleg tizenöt év. Ja, és tudasd a főszereplővel, hogy kapott öt plusz percet. Főnök. Nagyon fognak dühöngeni a függöny túlsó oldalán a csúszásért. Na hallod, képtelenkedjenek ott maguknak pöffeszkedve, karbatett kézzel bőrfoteljaikban. Te csak tedd, amit mondtam. És tette. A nézőtér olyan volt, mint a mékos. Mindenki a kezdési időpont csúszásán háborgott. Aztán a megjelölt időpontnál öt perccel később a függönyt elhúzták, ott volt a főszereplő előttük. Kiábrándultak. Arra számítottak, hogy egy összeroppant, roskatag, leépült, remegő, életért, a rimánkodó szerencsétlent fognak látni. Ehelyett egy tulajdonképpen kiegyensúlyozott ember nézett velük szembe. Az elmúlt hetekben az utolsó pillanatokig reményvesztett embergődött. Lélekben mindenféle beadványokat, kegyelmi kérvényeket küldözgetett jobbra-balra annak pontos ismeretében, hogy a megfelelő pozícióban ülő személyek még véletlenül sem tesznek tanul bizonyságot úgynevezett gyengeségről. Nem ringatta magát abban az illúzióban, hogy kegyelmet kap. Tulajdonképpen húzta az időt. Csak most, itt, az asztalon előkészítve nyugodott meg egy olyan belső hangtól, amely azt sugalta neki, végre túl lesz rajta. Még néhány perc, és nem kell már idegeskednem. Érdekes, most sem vagyok ideges, gondolta. Közel sem úgy, mint tíz-tizenöt perce. Még néhány perc, és túl leszek ezen az egészen. Felolvasták az ítéletet, és szokás szerint megkérdezték, van-e valami mondani valója az utolsó szó jogán, a legeslegutolsó szójogán. Bűnöse vagy ártatlan, ki tudja. Annyi biztos, hogy ennek akkor már semmilyen szemszögből sem volt jelentősége. Intelligens ember volt, emlékezett, hogy milyen tárgyává tették a kivégzettek utolsó szavait. Ha könyörögtek azért, ha a rémülettől empatikus kijelentéseket dobtak be azért, ha nem szóltak azért. Úgy döntött, hogy ő még sem mond semmit. Intett a fejével, hogy nincs. A rangidős szólt, hogy kezdhetik. Az első injekció egyetlen másodperc alatt futott végig az átlátszó csövön egyenesen az elítélt vénájába, aki egy pillanat alatt halott ember benyomását keltette, az első fázisig elkábítva, nem hosszú időre, csak amíg jelzésre képtelen állapotba kerül. Erre ő felkészült, jó tudta, mire számíthat. A következő injekció egy pillanat alatt csurgott le a vérkeringésébe, kiiktatva az idegrendszerének azon részét, amely az izmokat befolyásolja. Megkapta a következőt, majd az azt következőt is. Tudta, mit miért kap. Tudta, hogy a harmadik, valamint a negyedik a légzést, majd a szívét állítja meg, még csak nyögni sem tud. A nézőtéren morogtak. Az előző két úr mellett már majdnem mindenki, hogy milyen dolog ez, nem ezt kérték. Ezért ennyi pénzt kiszedni az ember zsebéből, hiszen itt feleslegesen vonták be az összes fázist, hiszen az elítélt gyakorlatilag egy másodperc alatt meghalt. Dühösen többen is reklamálni szerettek volna az igazgatónak, hogy azért legyenek tekintettel a közönségre is, amikor ilyen rendezvényeket tartanak. Ebben nem volt semmi katartikus élményt nyújtó. A függöny túloldaláról a szakasz parancsnoka, aki már azért jó néhány ilyenen átesett, egyszerűen odaszólt. Uraim és hölgyeim, akinetán élményhiányban szenved, annak intézetünk külön engedélyezi, hogy itt és most kipróbálja az egész ügymenetet. Többen felháborodva ordítoztak, hogy bírói döntés nélkül nem lehet embereket kivégezni. A tiszterre ugyancsak blöfölve annyit válaszolt, hogy bírói és igazgatói határozat szerint a jelenlévő közjegyzőasszony elégséges ahhoz, hogy ezt lebonyolítsa, persze be kell nyúlnia a fiókba, ahol az erre a célra önként jelentkezőknek sok tucatnyi formanyomtatvány van előre gyártva. Pillanatok alatt megoldható az egész. A neve és valamilyen biztos azonosító szükséges mindössze, tanú van bőven. A közjegyzőasszony aláírja, így lehet kipróbálni. A közönség tombolt a dütől. Valaki oda kiáltott. Ez az egész szemfényvesztés. Ilyen nem is létezik. Az az ember nem is halt meg. Kiviszik innen, fel kell, minket meg jó, becsaptak. Uram, ha meg nem sértem, Vegyem a formanyom tatványt? Mindenki elsompolygott azzal a felsőbbrendű érzéssel, hogy itt őt ma becsapták. Elvették tőle azt az élményt, amiért jött, és ami jó esetben hosszú időre életkedvet adhatott volna neki. Azon senki nem morfondírozott, hogy egy embert éppen kivégeztek az orruk előtt. Ki tudja, soha nem lehet tudni előfordulhat, hogy ártatlanul.